<laughs> Grattis på namnsdagen, Kai. Va? Nej, men ja. kom. <laughs> Okej, <Okay. laughs> tack. Ja. Jag har namnsdag, ja, det stämmer. Men... För du är värd en ros. En ros? Mm. En sån här ros. Ja. Det här är det snedaste jag har sett sen vi var i Basto senast. Tack, nu bara. Sån här. Var har du köpt det här på Timar idag? Eller? Nej, jag köpte här som nu mm. var så god Kaj! Ja din grattis på namnsdagen! Då ja. no, inte vill jag vara otacksam med att köpa sånt här billigt shit i mig Och man blir glad då som hoppar och hurra, tack för jag en titru. Bästa lyssnare, hej och välkomna till Radio Pleppo Programmet som ritar obscena symboler på, på papper <laughs> <laughs> och, och det är Ted och Kai här Och dagens avsnitt av Radio Pleppo är faktiskt något av ett jubileumsavsnitt För det är nämligen det sextionde programmet Kolla vi har ritat <laughs> Bitt. <laughs> Jag tänkte, 60 program Det innebär ju att det skulle gå att lyssna På Radio Pleppo året runt Ett helt år och bara höra samma Sketch 365 gånger mm. Ett jubileum min san Och för att fira det här och gratulera Radio Pleppo så hyrde vi in Den världsberömde konsertpianisten Wojtek Spiral för att Komponera och uppföra en sonat Till Radio Pleppos ära Ska det firas så ska det ju firas mm. och Vi ska lyssna på inspelningen men nu måste vi Varna här mm. att när vi var ute och spela in hans uppförande så skedde en fruktansvärd olycka och vi övervägde nog ett tag att vi inte skulle sända det här. Mm. Men vi kontaktade sen hans familj i Ryssland och de sa att Wojtek skulle nog ha velat att det sänds. Vi lyssnar. Vi minns Vojtech-spiral 1826-2020. Mm. No, uh, 60 program. Mm. Och efter alla de här programmen och sketcherna så har jag och Ted kommit till insikt om en viktig sak. Ja, och det var igår när vi skulle göra mat här i Peppostudion, och då stod det receptet tillsätt ägg, mjöl och kryddblandningen i smeten. Ja, och ja, jag höll ju i ägget och Ted hade mjölet och ursäkta nu mitt språkbruk, men vem röven skulle då sätta i kryddblandningen? Mm. Och vi åt det och det smakar ju ingenting. Det var ju riktigt äckligt. Mm. Och det var då vi fick den här idén att nu räcker det. Vi måste göra någonting åt det här. Ja, alltså, titta nu bara på alla bra radioprogram. De är ju tre personer. A-laget har ju Petske och Isa och den svenska tjejen. Ja, och fritt fram leds ju av Stefan och Staffan och deras skarpa sinne för samhällskritik och låtar som passar ihop med det. Det är så makalöst att det faktiskt kan betraktas som en tredje person. Ja, men här på Radio Pleppo så är vi bara två. Ted och Kai. Så... Vi behöver, tror vi, en tredje person hit i Radio Pleppo. Mm, omväxling, nya idéer... Precis, och vi satte in en helsidesannons i Husis, Ted och Kai och kanske du, mm. och vi fick en ansökan. Ja. Och sen satt vi in en annons i Fibb Aktuellt och fick ytterligare ett hundratal, och nu börjar den svåra gallringsprocessen. Vi ska ha auditions och avgöra vem som ska bli Radio Pleppos tredje programvärld. Och nu följer en drastisk lösning på ett relativt enkelt problem. Pappa, jag har tandverk och jag vågar inte gå till tandläkaren. Hmm, om jag skulle börna bort dina tänder med min Suzuki. Mm. Lägg dig på mattan, Vad ja. har Black Det här är Radio Pleppo med Ted och, Kai och vi har bestämt att vi behöver en tredje programvärd hit till Radio Pleppo. Jo, och vi satte in ett par annonser och fick en massa svar och nu ska vi hålla auditions med alla ansökanden för att se vem som lämpar sig bäst för den här uppgiften. Ja, och kraven är hårda och konkurrensen hård. Och vi har hållit på halva dagen och här kommer nu en sorts summering. Jaha, äh, vad heter du och varför vill du jobba på Radio Pleppo? Mm, äh, jag heter Gödron och jag... Eller mina kompisar är egentligen att checka in en ansökan för att jag är rolig och har så tokiga jotton. Som till exempel den här dräkten. Toki. Koll. Och den här tatueringen. Och vem ska bära en sån här hatt? Svar Gudrun. Eller Gudrun i fyllan Eller Gudrun på Jattkott. Helvete, här är samma sak. Samma Gudrun. Jag är kräftad och tycker om hästar. Känn på brystemin. min. Jag kan prata smörja. Får jag börja? Ja... Vi vill nog ännu fråga några frågor. Fråga bara Gudrun, svara. Nå som, är du en man? Mm. Huvudet på spiken blev ni besviken. Jag heter U.S. Nyrhille och jag tycker om att bestämma och att ropa och att jag ska jobba här. Uh, ja, men nu är det nog jag och Ted som avgör i den här frågan. Öppna ni er! Jaha, hörde, det här var nog faktiskt en imponerande CV, kolla Kai. Oj, P3 och BBC. Läppa åt statsministern och dessutom har du jobbat på Saturday Night Live. Vilken tillgång du skulle vara för Radio Pleppo! Mm. Uh, fast uh, alla dina anställningar verkar ha varit väldigt korta. Uh, den längsta är tre dagar. Uh, hur kan det här komma sig? Ta järn, menar, menar. Du jobbar alltså för Radio Vega och nu skulle du vilja börja jobba för Radio Pleppo. Ja, korrekt! No, uh, du är ganska mycket äldre nu än vad vi hade tänkt oss att den nya programvärlden skulle vara tänd, Men vi ger dig nog en chans Säg någonting roligt fast Ett ögonblick, jag ska här i min portfölj ja. Var är glass? Ja, de satt i pannan Fördömde Alzheimer Nå Något skojigt <coughs> Vi ska se, här i mm. journal <coughs> Kom du inte in på snickarnas årsfest? Nej, det var fullspikat Ja, det, det, det... Varför matar du din häst med jackor? För att det finns foder i dem Ja, no, men hör du det... Den här är kontroversiell, men låt gå Varför är det så många rollstolsbondna på golfbanan? No. Det försöker minska sitt handikapp Ja, tack ska du ha hör ja. Men så här är det Du suger och förutom att du inte får platsen här på Radio Pleppo Så kommer jag och Ted att göra allt som står i vår makt För att du ska få sparken från Radio Vega också Ja, vi vinner själva ingenting på att göra det Men vi gör det i alla fall ja tjus min tämligen håriga kärt Nu får jag på EKG Det händer ibland att någonting är på tok Kom Då ringer hon runt och de löser problemet ihop Kom Ola kan höra fattade pengar. Oj då. Fyra euro fattas. Jag har litat överallt men pengarna är spårlöst försvunna. Banne mig. Lisen, jag förstår. Finns det någon ledtråd där? Nå, ett av mynten som jag hittade i kassan så är ett konstigt mynt med en uggla på... Gunvor, vad ska vi göra? Lisen, du tar det bara lugnt. Du har så mycket show med dina knän. Det har jag förstås. Det här ordnar jag. Jag ringer dig sen. Gunvor Edgar. Hej Edgar! Oh, Hej Gunvor. Edgar, jag har en knivig fråga och behöver dina kunskaper. Jaha. Känner du till mynt som har en uggla på sig? Självklart. Nå, då minnet sviker mig. Jag ska konsultera mina uppslagsverk. Jag ringer dig och det Sonja, det här var Gunvor. Hej Gunvor! Nu har vi ett mysterium. Ah. Fyra euro är försvunna och jag tänkte fråga dig om du sett några skomma typer i din kioske. Ja! Igår var en synnerligen solbränd karl inne i min kiosk och köpte läsk. Han betalade med konstiga euromynt. Jag blev ju orolig Gunvor så jag ringde till banken men... De är nog lika mycket värda som Finland-euro. Tack, Sonja! Är det något allvarligt, Gunvor? Ja, jag vet inte ännu. Nu ringer Edgar! Sonja, jag måste sluta! Vi hörs sen! Gunvor? Edgar i luren igen och jag har svar på ditt spörsmål. Eh, dessa mynt härstammar från Grekland. Gunvor och Jenny. Hej Bian det är Gunvor. Ringer jag stör? Nej, inte dufta. Bra. Bian. jag behöver din skarpa instinkt. Nej. Vi har ett mysterium och två ledtrådar. Nej. Pengar från Grekland och en solbränd okänd man i Sonjas kyrk. Nej. Månne, det är så beskaffat att det handlar om en man härifrån som har semester i Grekland. Tack, Pian! Det kommer alltid lita på. Mm. Jag ser mysteriet gå mot en lösning. Jag ska ringa Olav. Du gör det. Adjö! Hej! Mm. Gunvor och Hej, Olav! Det är Gunvor! Nej, men se Gunvor... Jag ringer för att jag behöver din hjälp för att lösa ett mysterium. Du som hör så bra, har du hört någon säga något om Grekland? Låt mig se. Pasikiv, jag är telefon. Låt mig se i min journal. Jo, klart som korvspad. Anteckning igår, 19.30. Ska lägga mig, höra röst i trappan. Mansröst. Kanske fyra sig. Tala om grekiska damer och deras skönhet. Och, ja visste ja, Pasikivit kände bestämt en lukt av oliver från samma lägenhet. Fyra sig. Strålande, Olav! Du var din hund fantastiska. Råkar du ha telefonnumret till den lägenheten? Självklart. Elisen, du en igen. Mysteriet är löst. En man som var nyss från en resa till Medelhavet hittade fyra euro på golvet och trodde att det var hans. Och det var han som hade redan köpt en duk av dig. Därav de konstiga mynten i din kassa. Men vet du, jag talade med mannen alldeles nyss. Och han bad så mycket om ursäkt och lovade sända dig ett rekommenderat brev med fem euro och lite karameller. Nå men då har jag ju en euro på vinst. Vår du löste mysteriet Hur ska jag kunna tacka dig Inte var det någonting Lise ja. Du kan ju bjuda in mig och gänget På kaffe någon gång Jag skulle aldrig ha klarat det Utan dem Och du bakar ju så goda bullar Ja det gör jag ju Hej då Hej då, Hej då. Nu följer en drastisk lösning På ett relativt enkelt problem oh, Älskling Vår Joko, nu har jag en euro för lite För att köpa en sån här pörre Jaha, Jaha, no, då nitar jag vår dotter Pappa <skratt> <skratt> Nu no, men älskling, det där löste nog ingenting Jo, jo hon hade 50 cent i fickan no, Men det är ändå för lite Kövin Vad är det, pappa? <skratt> <laughs> 50 centil, deblire en euro mm, Fastia banta io nu know. ah. Du lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai och vi är mitt i en svår urvalsprocess. Ja, vi försöker alltså hitta en ny tredje programvärd hit i Radio Pleppo. Någon som skulle komplettera mig och Kai och dessutom tillföra någonting nytt. Ja, vi har spelat upp nu under sändningen en del av de auditions som vi har haft och här kommer nu några till. Ja, vad heter du och varför vill du jobba på Radio Pleppo? Jag är och jag är arbetslös. Peter Dist, det är ett konstigt namn. Det är östabottnist. Vet du att det distar när du talar? Fast jag har kanalen nästan helt neddragen. Gör det! Okej, okay, du vill jobba på Radio Pleppo. Och det står här i din CV att uh, du hade sex L i studenten. Mm. Och att du en gång svalde en hårtork. <laughs> det låter ju nog märkligt. JA! Så fort jag gapar går den igång! Ursäkta min andedräkt! Ah! Frida och Frida, ni skulle helt enkelt bara inte passa som värdar för hela programmet Men fuck, man hade koll, vår cv fast Nåja, no, det är ju som en lista över alla halarmärken ni har Och, och vad betyder humanitärt arbete? Fred på jorden, det var på en sits Och så hade som en gullig doka för mycket Och var helt som typ som Frankenstein Så då drack vi upp hennes lång här då, Så hon inte ska docka ännu mer? Jaha, Nå, vad menas med kulturgärningar då? Sack man att du var på senare på samma sätt då den där gulisens spöd? Mm. Vi tog bilder och la upp den på nätet. Ja, tack. Men Radio Pleppo så behöver ingen tenor. Jaha, jaha. Du vill jobba på Radio Pleppo? Nå, man kan kalla det ni för ett jobb. Uh, –Hur menar du då? No, ni sitter här och drar dåliga kämt och får betalt för det. –Men det är ändå ett jobb, och folk gillar det nog också. Nos, folk gillar så mycket. –Desperate Housewives och Johnny and Jetsetters. –Så so, vill du jobba på Radio Pleppo eller inte? –Pleppo? Det vet jag inget om. –Jag trodde det var Radio Skreppo. –Det kan jag. –Okej, okay, hör du. Uh, att jobba på radio så medför ju psykiska påfrestningar. –Det är deadlines och direktsändning och psykisk stress helt enkelt– Uh, har ni upplevt psykisk ohälsa någon gång? Nå, no, alltså inte egentligen uh, Förr så trodde jag att jag var en varulv Men det är, är, är nu mycket bättre Nu Ped, silverkulorna snabbt! Well, this is a song we all know by heart <laughs> It's summer and we're laying on the beach, it's summer and we're drinking vodka peach, it's summer and we know it's worth it. We're gonna have a peace on the fear. Yeah. It's summer and we're layin' on the beach, it's summer and we're drinking vodka peach, it's summer and we know it's worth it. We're gonna have a peace on the yeah. Over to you, Frida and Frida. <laughs> Vi ha. har Det här är tredje och sista delen i fredags och fredagsvinter och serie Frövjorden, vi har uppfyllt nyårslösten hela månaden i vår New Life Challenge. Då vi försökt förbättra på våra liv. Och fuck, vi tog beslutet då vi träffade Mary. Mary, eller som vi kallar henne, The Bitch from Helvete. Och fuck, Maddyk, Mary är en sån bitch. Som typ när vi sa henne på alla hjärtans dagsits, så gick hon bara som typ som omkring. Som bara som hon sa som att, kolla, jag har som ny mockastövla och som typ ny telefon. Vilken no anyway, så ska vi få köpa ny mokkastävla och, och ny telefon mm. Men då vi som la fram vissa elektron så sa som tjejen i kassan Jag tar ju viss vi alla Och vi var bara som typ som sagt De tar inte emot vissa elektron mm. Fast tjejen bara som sa att är ju raha Och vi var bara som typ som att Hej, vi vet, men PS, vi behöver de här mokkastävlarna mm. Och som typ inom parentes halvt käfta bitch, och ge oss saken Förbjorden Fast då ringde hon polisen bitch, bitch, bitch, bitch no anyway, nu har vi bestämt oss för att bli och börja spara pengar. Sre på Okej. Jag och Frida har som sparat våra kvitton för att som se vart pengarna tar vägen. Frö på är en ekonomisk översikt. Som typ, ska vi se, 46 euro i mat. Sack med Frida veter oss så huset. Som typ här nästa blir det bara makaroner och som typ tonfisk. Som typ, som typ... 4 euro studieutgifter. Sack tänkte dick, Frida, att vi som slösar 4 euro på det där kompendiet till allmän språkvetenskap. Som typ att de text tar fyra euro, för som typ 50 sidor med som bla bla bla bla bla, diftångar och som inte en enda bild. Sack Okej. Okay. 25 euro för 4 kilo papaya. Sack my Frida, du är blivit så snål på papaya. Fast man måste undra sig någonting ibland. Fröja på livskvalitet... Och så har vi en deska 60 euro. Mm. Fast utan doftljuset skulle jag som häng med. På jorden. Uh, body shop och kappal 190 euro. Fräpjorden Frida, badkulor och chola måste man ha som typ. Och så har vi övriga utgifter 948 euro. Sackmadik! Fast då ingår elräkning 23 euro. Telefonen 54 euro. Internet 19 euro. Och docka 822 euro. Tur. Jag trodde att vi hade docka för allt. Okej. Okay. Vi kollar våra konton och där fanns sak med 20 euro. Mm. Och nu är vi på stan för att handla förnuftigt och ekonomiskt. Vi ska köpa mat vid Lidl, kläder från Off och saker på timare. Tuffet är nog god här. på jorden. Då man tänker efter Fredag så räcker 20 euro till ganska mycket som typ... SAKMADICK! Okej, okay. vi förlorar alla våra pengar på den där helvete sedel med maskinen. Så, sakmadick, Freda, vad ska vi göra? Vi kommer som att svält. Sakmadick, anteck sig råa och länköl här tute. Freda. Kitos! Freda, vad gör du? Freda, Freda, den där hamo med pälsen gav mig fem euro. Frö på jorden! Fast nu ska vi investera dem klokt. Fasta euron, Freda. Kom nu, då, och fucking hädelma. Vill du veta sväta gälar, ge fattman detta. Fattman detta, Freda. Vi vann 150 euro, Fred på jorden! Fast det här är ännu bättre, Fred. Fred på jobbet här. Okay. vi ändrar lite våra shoppingplaner nu då vi vann så mycket pengar. Sack med dig, Freda, så här mycket Baylis har jag inte haft sin konfirmation. Och jag köpt en flaska Gatonegro. Negro. Sack med dig, om man blandar med en diskmedel så är det helt okej. Okay. Freda, jag fick just en helig insikt då vi sitter här utanför domkyrkan och dricker Bailey's halv elva på dagen. Okej. Okay är det rätt att sätta så här mycket pengar på att docka", sack man hur Frida du? "Men för pappa. Typ. Enligt mina beräkningar så lägger vi 103% av våra inkomster på att docka." "Sack man Frida, är du humanist eller hanke kan inte." "Fuck vad jag är humanist." Och nu följer en drastisk lösning på ett relativt enkelt problem. Haha, alltså nu är det ju roligt när svärmor kommer på besök. Men när hon är här varje helg, och nu kommer hon där cyklande igen. Vad ska vi göra? Ja, jag har tänkt på det där. Så jag har minerat vår grusväg. <skratt> Oj! Men nu blir nog barnen ledsna. Hur ska vi kunna säga att Fammo har sprängt sig i luften? Ja, det är lätt ordnat. Just så. No, nu är vi utan hus och barn. Var ska vi bo nu då? Det är ju himla jobbigt att hitta bra tvårrummare i stan. Jag vet. Mm. <skratt> Men ett finns det gott om. <skratt> <skratt> <skratt> Hejsan! Lyssna på Radio Tleppo. Fredag klockan tolv. Repris söndag. Klockan tre. Sluta slå mig! Slå mig, slå mig, Hej, nu slår du min... Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och idag har vi hela sändningen letat efter en ny programledare hit. Ja, vi tänkt eller trodde att tre skulle vara bättre än två men alla som ansökt och som vi haft på audition så har varit riktigt otroligt olämpliga. Ja, och dessutom har vi märkt att det skulle vara allt för dyrt att anställa en ny person. Mm. Och om vi hade en tredje part här så skulle vi också måste ta hänsyn till honom och liksom använda hans idéer. Och det vill vi ju inte. Nej. Men vi ville ändå ha en ny röst i programmet och om jag får säga det själv så löste vi det på ett förträffligt sätt. Mm, eller hur, Agata? <skratt> <skratt> ja, det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och Agata. <skratt> <skratt> Agata är en papegoja och hon är jätteintelligent och vi har redan lärt henne en massa pleppoismer. Agata? <skratt> Vilken är Beethovens favoritfrukt Agata? Agata är som gjort för det här jobbet Hon mm. klagar inte, hon gör precis som vi säger Har ingen egen vilja Och behöver ingen annan lön än några kex hon är perfekt för Radio Agata, säg snoppen S äh, Säg kakka det, det är helt sant Agata oh, Vad klarar vi oss utan dig ah, nu, nu, nu återstår sen bara att öppna champagneflaskan Och skåla för vårt sex stigande program och för vår nya medarbetare, Agata. Mm. <laughs> Nej men Agata, som du säger... <laughs> um. Um. Kai, var har Agata lärt sig att säga det där? Jag, jag vet inte, hon har väl hitta på det själv. Inte, Ka hon, hon kan ju bara härma det som andra säger. Agata. Vad pratar du riktigt om med henne när jag var ute under förra låten? <här> Kai. Agata. Kai. Gata! Kacka, du Kai, Kai, är, är, är, är det något du prata om men det, det den ska bort, av skit! Agata, kai. har du det där? du är sinnes, hon är bara kan